ואל הארץ לדין עמו. אספו לי חסידי, קורת וריתי עלי זבח. ויגידו שמים צדקו, כי אלוהים שופט הוא סלע. שמעה עמי ואדברה, ישראל ואעידה בך, אלוהים אלוהיך אנוכי. לא על זבחיך אוכיחך, ועולותיך לנגדי תמיד. לא אקח מביתך עפר, ממכלאותיך עתודים, כי לי כל חייתו יער, בהמות בהררי א. ידעתי כל עוף הרים, וזיו שדי עימדי, אם ארעב, לא אומר לך, כי לי תבל ומלואה. האוכל בשר אבירים, וגם עתודים אשתה. זבח לאלוהים תודה ושלם לעליון נדרך. וקראני ביום צרה, אחלצך ותכבדני. ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקי ותישא ורתיע לפיך? ואתה שנאת מוסר ותשלך דברי אחריך. אם ראית גנב ותירץ עמו. ואם מנאפים חלקך, פיך שלחת ורעה, ולשונך תצמיד מרמה, תשב באחיך תדבר, בבין אמך תתן דופי. אלה עשית והחרשתי, דימית היות אהיה חמוך. אוכיחך ואערך לעיניך. בינו זאת שוכחי אלוה ‫אין אתרוף ואין מציל, ‫זובח תודה יכבדני, ‫ושם דרך אראנו בישע אלוהים.